a nagyon is közeli jövőben elérhetővé válik a szerelem gyógyszeres táplálása. Ám ezzel elveszítjük az egyik legnagyobb adományát, hogy tükröt tart elénk és fejlődésre késztet. Az orvostudomány egyelőre zavaros emberek számára fejleszti a gyógyszert, de a fekete piacon már megjelent az ED289-290 lebutitott szerelemserkentő változata.